a mm -hmm. Elhamdulillah u salatu wa salamu ala ishrafi lënbjai wal murselin nëbina Muhammedin wa ala alihi wa sahbih ho me nëtëbja humbi ihsanin ilha jo middin emma ba'du Të dashur vëdhezë musliman ju përshëndes me përshëndetin e bukur islama Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh Falandërimi të akun Allahut të lartësuar Salavati dhe salami qofshim mi njeri ju mëtë mirë Të dashurin Allahut dërguarin tonë Muhammedin Mi familin e ti, mi shokët e ti, dhe mi të gjitha ta të cilët ndjekin u dhe në ti, dhe i në ditën e gjukimit. Të dashëve vëlezë musliman, e, ne kemi hapur një cikl e misionesh në lidhime të drejtat në Islam, dhe po flasim për të drejtën e prindit. A që madhe është drejta e drejta e prindit në Islam, sa që prindi ka të drejtë të marrë, sa të doj prej pasurisë së fëmijës nëse ka nevojë, nëse nuk e marr për shpërdoruar apo për t'ia ja dhënë dikujt tjetër, për t'ia ja dhuruara apo për t'ia ja bërë lëmosh dikujt tjetër. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadith të saq ka thënë in atyab ma akaltu min kasbikum wa in awladukum min kasbikum, kështu ka Ushqimi më i mirë është ai që ju e keni fituar me duart e tuaja. Ushqimi më i mirë me të cilin ushqeheni është ai që ju e fitoni me duart e tuaja dhe fëmijët tuaj konsiderohen pjesë e fitimit tuaj. Këtë hadith e ka transmetuar Aisha radhiyallahu anha nga i dërguari Allahu Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ky hadith atëherë thekson faktin se fitimi më i pastër, më i mirë, më i këndshëm është ai që njeriu e ka fitu me duart e veta me djersën e tij por edhe fëmia dhe fitimi i fëmijës konsiderohet pjesë e djersës së babait pjesë e pasurisë së babait dhe quhet fitimi kërcën për babain kështu që babai ka dorë të lirë të plotësoj nevojat me pasurinë e fëmijës të marrë për pasurinë e fëmijës qoftë edhe pa i pyetur fëmijën por siç e përmenda pak më par kur ka nevojë ka disa rregulla dhe disa prej këtyre rregullave janë që prindit ketë nevojë për të marrë pasurinë e fëmijës, të mos e marr pasurinë e fëmijës për ta shpërdoruar, për ta harxhun haram, për të kryer gjynoahe me të, dhe të mos e marr pasurinë e fëmijës për t'i dhuruar fëmijës tjetër, të mos e marr fëmij pasurinë e fëmijës për të për të bë për ta bërë lëmosh për të vazhdon të tjerëve, por ta marr pasurinë e fëmijës të marë për pasurisë të thmijës për placim në nevojave të veta. Në i hadith tjetër të cina trasmeton në Abdillah ibn Amr radhi Allahu anhu përmendet se një beduin shkontek Muhammedi sallallahu alaihi vësallam dhe thot ja Rasul Allah inna li malen wa waleda wa inna walidi juri duen njërshdha hamali kala enta wa maluke li waledik pra ky beduini shkonde kë Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem dhe thot oj dërgore allahot kam pasuri kam dhe shmi por babaj kërkon që të mamar pasurin Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem i thot ti dhe pasuria yte i je, jenit babajt dhe pastaj Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem thot in a uledekum min atjabi kësbikum fakulu min kasbi auladikum famiytuai jan fitimi më i mirë më i ndershëm i juaj prandaj thot hani prej fitimit të fëmijëve tuaj ky burr vjen dhe ankohet thot që babai do që të marr pasurinë muhamedi sallallahu alejhi wasallam i tha të drejtë pasuria jote i jeni të babait ju nuk ke të drejtë ankohesh lërë babait të marrë për pasuris. Të ke dorë të lirë të marrë për pasuris, të të përsoj nevojët e veta. Qofta dhe nësë hargjohet e tërë pasuria jote. Sepse fëmijet, këshu ka arsuetuar pra Muhammedi Sallallahu Nësëm në fundin e haditit, fëmijet janë pjesë e fitimit të prindit. Kjo është regulli islamat herë, që prindit ka drejt të marrë për pasuris e fëmijes. Sido mos kur prindit është në moshtë të thyër, ku nuk ka mundësi të fitojnë, nuk ka mundësi të punojnë. është dëtyra e thmijes në këtë moshë të majnë prindin në qohë se prindin nuk ka me qëfar të mahët. Dhe nuk ka të drejtë thmije që të apengojnë prindin të marrë prej pasurisë dhe, dhe të plëcojnë nevojat me ta. Por në kohën tonë në fakt nuk zbatohen këto uzime, këto mësime, këto vlera madhështore, të cilat i solli i dërguar i Allahut Muhamedi sallallahu alejhi wasallam për njerëzin. Prindi tregon, fëmia tregon atë koprac dhe me prindin e tij. E shikon që prindi ka nevojë, por thotë unë dua të plotsoj nevojat e mia, hallet i kam të shumë, dhe kam fëmijët, kam bashkëshortën, kam familjen, kam detyrimë dhe nuk i jap gjë prindit. Dhe detyrohet prindi që të punojë edhe në moshë të thyer. Patyshim kjo është një formë mosbrindje ndaj prindit për nga ana tjetër, kjo nuk të thot që për indrit të shpërdojnë pasurin e fëmijës, të shpërdojnë rastin dhe e, të marrën pasurin e fëmijës për të hargjuar në haram, apo të marrën pasurin e fëmijës për të jadha një tjetëri. Këto janë gjarat të cilat duhet t'i kenë kujdes për indrit. A të herë, e pare njerë, fëmijët duhet kenë parasysh që ata dhe fëmijët dhe pasurin e tyre është pjesë e, e angazhimit pjesa fëmijë fëmijë benefiti i të prindit se prindi është bërë shkak për uh, ardhjën uh, e fëmijës në ekzistencë, prindi është lodhur, është angazhuar, e ka rritur, i ka dhënë mundësinë, i ka dhënë zanatin, profesionin e çdo më radh, kështu që prindi ka dorë të lirë të marrë pasurinë e fëmijës. Pasuria e fëmijës është pasuria e tij. Kjo është rregulli i Islam, rregulli fetar. Dhe kjo është një prej vlerave, prej meritave, prej të mirave të Islamit për njerëzit, por nga ana tjetër edhe prindërit nuk duhet që të abuzojnë me pasurinë e fëmijës, nuk duhet që ta shpërdorojnë pasurinë e tyre, nuk duhet që të marrin kur nuk kanë nevojë, nuk duhet që nuk të marrin pasurinë e fëmijës zë ti hapim një tjetri. Këto janë disa prej rregullave të cilat duhet që të kenë parasysh prindrit kundrejt pasurisë së fëmijëve. Feja islame na e ka ndaluar që kundështojnë përindrit. Kundështimi përindrëve konsiderohet një për gjunahave nëtë më dha. Një gjunah për shkak cilit njëri u mërë zemrimin e Allahot. Rezikon që të vuaj në këtë bot mjerime, varëfëri, mundime, mos respekt nga përindrit, nga fëmijet, sidomos kërë të thujet, kërë të bëhat në moshtë të thujer, dhe në ditën e gjukimit من تبالد مع دنيمين الله سبحانه وتعالى ان دي في زياره جهنميت تدوعي دنيمين زياره جهنميت استدشن الله الارجوع الله يرويت محمد صلى الله عليه وسلم في حديث ذكرت رسمتوا المغيره ابن شعبه رضي الله عنه كذا ان الله حرم عليكم عقوق الامهات وواد البنات ومنع والهاتي وكره لكم ثلاثه قيل وقال وكثره السؤال o i dhae te mal. Allahu lartuar o ka bë haram, o ka ndaluar që të kundërshtonin nënat. Ë ka të ndaluar njeriu të kundërshton nënën e vet. Është haram, është gjënah, është krim i shëmtuar kundërshtimi i nënës. Mos bini ndaj nënës. Gjithashtu, e dyta është përmendur varrosja e bijës për së gjalli. Ishte një zakon i keq tek disa arab të kohës së jahiliedit që kur ndonjëri prej tyre i lindte vajzë e mërte, vajz, merrte vajzën e porsalindur dhe e varroshte për së gjallë. Një krim shumë i shëmtuar, një gjuna shumë i madh, dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith thekson se të kjo është një prej krimeve, prej punëve të shëmtuara, prej gjunaheve të mëdha, prej gjërave të ndaluara. Pastaj thot: "Wa man an wa hatitha e treta, të pengosh detyrimet. Mos u shlysh detyrimet atyre ndaj cilëve ke detyrim. Për shembull, kemi detyrim ndaj prindërve, ti mbajmë financiarisht, çpenzojmë për ta, ti lejojmë që të marrin pa pengesë nga pasuria jon. e on. E, ti kemi detyrim ndaj bashkëortës, ndaj fëmijëve, detyrim financiarë po dhe detyrimet e tjera, kemi detyrimet nda njëzët fisit, detyrimet financiare, po ka dhe detyrat e tjera. Pasta e kemi dhe detyre në dhe njëzëjqatit e këshu më radhë, nuk lejojt që njëriu mos shlujt detyrimet. Kjo është një gja ndaluar. Waheti, pasta e thot është ndaluar dhe të kërkosh diçka që nuk të takon. Një pronë që së takon, pasurit që së takon, diçka që nuk të takon këto janë gjërat ndaluara pastaj thotë dhe Allahu laqsuar i urrën disa gjëra do dhe më dhan i quajnë të ndaluara edhe disa gjëra të tjera qila waqale tasha themet bisedat e padobishme qila waqal wa kathratu as-su'al pyetjet e shumta për çështje të cilat nuk kanë ndonjë dobi nuk përfiton gjabëtyrë njeriu nuk sjellin pra nuk kanë efekt praktik për shemë <coughs> për pyt një riu për holësirat cilat nuk janë përmendur në shariat në lidhje me popujt e hershëm, holësirat cilat nuk janë përmendur në shariat në lidhje me ditën e gjykimit, nuk përmendur në tekse dhe koran dhe sunetit, apo në lidhje me ditën e gjykimit të këshu më radhë, për gjërat tila për cilat nuk je për shpegjim, shariat duhet që një riu të heshtë dhe mos pysë për to. Ose për shemë për pyt me qëllim argumenteve të faze të teksteve të lajmeve që, që përmban Kur'an dhe Suneti, o kethrat e sual ose pyet për të vend vështërsi vetën dhe të tjerët, por pyetjet e kësaj forme të kësaj natyre janë ban kohën e pejgamberit sallam, ze kançen ndaluar, ndërsa në kohën tonë normale që rregullat e shariat dhe pse njerëzit bëjnë pyetje për vështërsim, për shtrëngim, pyetje të tilla nuk mund të çojnë në ndalimin e diçka që është e lejushme apo në lejimin e diçka që është ndaluar apo në në caktimin e dispozitave obliguese, sepse kjo gjërë ja mbyllur me vdekjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me vdekjen e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, është mbyllur sheriați. Wa kathrat as-su'al wa idha'at al-mal, dashpërdorimin e pasurisë. Fe Islami ka ndaluar dhe shpërdorimin e pasurisë. Nëse njerëzit lën ushqimin dhe shpërdorohen rrobat i hedhin edhe pse janë të reja dhe janë të përdorshme është parë do më thënë format ndryshme që përderin pasturis janë të ndaluara. Atëhere këtu në hadith më avit që usëm ka përmendur në filim këndryshtimin e nanave si një nga gjunahat e mdha. Në një hadith tjetër pega meri sallallahu aleyhi wasallam ka thënë inna allahe la ju hibbul ukuq, allahu lërcuar nuk e pëlqen mosbindjen ndaj prindit. <coughs> Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë selasun la yanzurullahu ilaihim yawm alqiyamah. Qalu khabu wa khasiru alaqlu walidei wad yuth wal bara'atu wa almutarajjila. Ka tan tre kategori njerëzish Allahu la rsua nuk ka për ti par ditë ngjykimit. Domethën nuk do të shohë me syrin e mëshirës. Kështu që këto njerëz do të vuajnë në dënimin. Gjan këta janë të humbur dhe të dështuar ai dërguar i Zotit Muhamedi ose më i kanë numëruar të tre kategori të ka thënë, ata që nuk ku bindën prindërave. Ëh, pastaj ka përmendur një grua që sillet si burr, që imiton burrat, dhe e treta pastaj ka përmendur një burrin brinar që nuk të regon gjelozi për gruan dhe për e, të afrmet e familjes e ti. Kër njëri u shikon apo vëren, anëgjon se grue e ti bën zina, se grue e ti ushtron pun të turpshme, se vajza apo se motra e ti bën pun të turpshme, e me gjithë të të nuk bëhat gjeloz, nuk mërë masa, nuk indalon nga kjo punë, të njëri dhe nuk ndërmerr masa parandaluese nga punët e turpshme, se ka edhe masa parandaluese në fenë islame, siç siç është për shembull mosleimi i femrës që të të jetojë dhe të punojë në një vend ku ka përzierë meshkujt dhe femra, mosleimi i femrës që të veçohet me një mashkull e kjo më radh se nuk është vendi këtu të shqyrëm gjëra të tilla, por feja islame, domethënë e konsideron njëri unë që burën që nuk të regohet gjelos për femrat e fisit e ti si një për gjunahsharët e mdhej të cilët nuk do të shikohen nga Allahu lartuar me syrin e mërshires në ditën e gjukimit si pas një variantit tjetër apo një transmitimit tjetër Muhammed S.A.S. ka përmendu el aquli validehi o el menanu o mudminu lë këmri ka thënë ai që nuk u bindet prindrëve një njëri që jeb, u jep u bëndere njërzve edhe pastaj ua përmend mirat dhe nderet që u ka bër, dhe i treti, pianeci. Njëri që konsumon pije dense. Këta kanë këtë dënim kaçtë rond në ditën e gjykimit. Në hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë salasatun la yaqbalu Allahu minhum yawm al-qiyamati sarfan wala adla. Ka thënë tre kategori njerëzish Allahu lartua nuk ka për të pranuar ditën e gjukimit sërfen vë la adla. Pra Allahu subhanahu më qarën nuk do të pranoj nuk do të pranoj për ty e ditën e gjukimit të ube, nuk ka më më bërë të ube, së më pranon të ube, dhe nuk pranohat për ty e shpërbles, që të shpëtojnë vetën nga dënimi e zjarët. Ka thënë, el'aqu, wal'menanu, wal'mukeddhibu, bil'kaderë. Këthen një njëri që të regohet i pa bindur me për indërit, kush këndështon për indërit, një njëri që jep apo u bëndere njërzve dhe pastaj u apërmen të mirë dhe ndere të që u ka bërë, dhe njëri që mëhon ka derin e Allahot subhana huatara. Këto tri kategori nuk u pranohet taubja, i të një gjukimit, dhe Allahot lërëcuar nuk pranohet shpërbles, nuk mund të shpëtojnë vetën nga dënimi i Allahot lërëcuar me duke dhënë shpërblesë. Mosbindja në e prindrëve është një prej gjunaheve të më dha. Mosbindja mund tjetë me fjalë, kër njëri u thot fjalë fyse, kër shanë prindrit, kër më adhkonë prindrit. E, kër u thot fjalë të cilët i bëjnë prindrit që të qajnë, mundohen. Këto jënë forma mosbindja në e prindrit për shkak njeriu mund të thotë një fjalë nduhose prekse për prindin, të filloni prindi, nëna për shembull të çaj. Kjo është kjo është për gjinavët më dha, kjo është një prej formave të mosbindjes ndaj prindrit. Po mosbindjen ndaj prindëve mund të jetë edhe me me vepra. Për shembull ka njerëz që rrahin prindërit e tyre, torturojnë prindërit, i ngarkojnë prindit me punë, Allahu na ruaj, ndonse këto janë trralla, por ka njerëz që i bën gjëra të tilla. Allahu na ruaj do të flasin shë Allahut ta'ala në një emision të veçant për format e mosbindjes në e prinderve, qëllet konsiderohen mosbindjes në e prinderve dhe kush i ka ato, që o t'i pa binë në e prinderve. Rezikon marë zemrimin e matha Allahut të lërcuar, klasifikohet për e tyre që nuk respektojnë prindit e tyre dhe cilet janë paralemrua për dërinim të rëndë në këtë bot dhe dërinim shumë të rëndë në ditin e të nështë judikimit. Atëherë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadith shek ka transmetuar Ebu Bekra radhiyallahu anhu ka thana: "Ala ukhbirukum bi akbari al-kaba'ir?" Qalu: "Bala ya Rasulullah." Atëherë atë tregoj se kush janë gjërat më të mëdha? Than: "Po si joj dërguar e Allahut." Atëherë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam sa al-ishraku billah wa uququl walidayn wa kana jalis wa kana muttaki an fa jalasa fa qala ala wa shahadatu az-zur ala wa shahadatu az-zur fa ma zaala yukarriru yukarriruha hatta qulna laytahu sakat Muhammad sallallahu alaihi wasallam thot a do tregoj se kush jan gjunahet me të mëdha sa npo siojë dërguari i Allahut Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ti bashk Allahut ky është gjinahi më i madh e dyta sa këndështo shprindrit dhe ishte i ullur ishe i mështeto dhe ull dhe tha është edhe dëshmija e rem është edhe dëshmija e rem dhe vazhdoj të apërsturis të këtë fraze në fundit aj sa shok të muhamit o sënë mu erdi kesh për ta dhe than ah si kur të heshte huvin të kesh aj shumë pa e thekson të pegamej o sënë këtë fraze në fundit Fa këdëshmija rem është shumë e rëndë. Më hami do të dhëmë të ka rënditur këtu disa gjunahe. Ka përmenu gjunahe më të matë që është shokvënja. Kër njëri u i bën shok Allahot të lërcuar, i bën shok Allahot në adhërim, apo i vesh një kryese, diçka e tjetëve që Allahot veti hynora, atribute hynore, vepre hynore, kur ose kur kushton ibadetin, adhurimin, ritet taj, di, të si taje, diçka tjetër veç Allahut të lartësuar, siç është lutja, për shembull, lutet diçka tjetër veç Allahut të lartësuar, kërkon ndihmë, shpëtim, fëmijë, të ardhmë të mirë nga diçka tjetër veç Allahut të lartësuar, kërkon qetësi shpirtërore nga dikush tjetër veç Allahut të lartësuar. Kjo është shirq, kur prët kur njeriu prët kurban për diçka tjetër veç Allahut, për shembull, kur prët kurban për gjinë me rasinë e hapjes të merëve të shmis, kur prët kurban për turbet, për dervishat, për vendet që njëzë dhe i quajnë të mira, këto janë, kjo është shirkë, kjo dhe thotë të bëjnë robë një riu, shokë Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe pas të e ka përmendur me njëherë pas shirkut, mos bini ndaj përindrëve, mos bini ndaj përindrëve, është një prej gjunaheve më të më dha, dhe është gjunahashi madhë, së që Muhammedi sallallahu alaihi vësallam e ka përmendur me njëherë pas shokë d Në hadith tjetër ka thënë min el kebairi an yasub ar-rajul walideih. Qali ya Rasulullah, a hel yasub ar-rajul walideih? Qali na'am. Yasub uh, aba ar-rajul fe yasub aba, wa yasub umma fe yasub umma. Ka thanu Muhammed sallallahu aleihi ve sellem prej gjënahë ve tumdha. Është dhe uh, kur njeriu shan prindërve të tij. Sharrja e prindërve është një ndër gjënahat e mëdha. Saan oi dërguari Allahut, a është e mundur që njeriu të shajë prindërit e tij? Normalisht, shoqët të e Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem, tritur ë në gjirin e familjes, nuk ishin mësuar me sjellje të tillë, të dëgjonin njerëz që mallkonin prindërit, shanin prindërit. Pastaj në nën hijen në e virtyteve të larta islame të edukatës që u dha i dërguar Allahut Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem, nuk ishin dëgjuar të dgjonin njerëz të cilët shalin apo mallkojnë prindërit, por Muhamedi sallallahu alaihi wasallam fliste me shpalljen. Dhe Allahu i lartuar i di sjelljet e njerëzve. Allahu i lartuar e njeh natyrën e njerëut. Allahu i lartuar e di Allahu i lartuar e di natyrën e njerëut. Ai e di që ka njerëz të cilët eh do të shajnë prindërit e tyre, mallkojnë prindërit. Prandaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka përmend se kjo është një përgjumave të madhe. Por Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur dhe kur njeriu bëhet shkak për shallën e prindërve. Ka thënë po, kur njeriu shan prindin e dikujt tjetër dhe pastaj ky tjetri shan prindin e tij. Kjo konsiderohet një form shallje ndaj prindit, pse? Sepse e, e bësh shkak. Kur njeriu përshamu shan një tjetër dhe ky tjetri i shan për pasojë dhe si Se si dënim shan prindërit e tij, një parë është bashkakt për shfarjen e prindërve të vet. Po në kohën tonë ka njerëz që si shajnë prindrit. Fyjn prindrit. Madje mallkojnë edhe prindrit, thot pse prindi im nuk më dha shkollë, pse nuk më la pasuri, pse më ka lënë në këtë gjendje, pse prindi im kështu, pse kështu mallkon prindrit, Allahu na ruaj dhe kjo është një ndër formave, një prej formave më të qija të mosbindjes ndaj prindit. Ne ha ditë e për pejgamberit sallallahu alejhi wasallam ka than min al-kaba'iri al-ishraku billah wa uququl validayn. Pra gjunahet më dha është shirku dhe kundërshtimi i prindërve. Do të ndalemi këtu për edhe do të shkëputemi për pak momente. Do të kthehemi pas sa në pjesën e dytë të këtij emisioni dhe të në vajtëm, insha Allahu Teala, me t'njëtën të jemë. Alhamdulillah, rabbil alim. Alhamdulillah, alës salatu, alës salamu alësulillahi, amma ba'an. Të dashov lejës e musliman, në dy venda në Qur'an, Allahu lërësuar, në ndalon, kundushtimin e përindrit. Në ndalon mos bidhje ndaj përindrve. Në ajitën e parë, Allahu lërcuar thotë, wa la te kullahuma uffin, wa la te nëharhuma, wa kullahuma qawlen kerima. Mos i bezdis me fjalë përindrit. Uh, mos u uh, thuaj fjalë shqetsuese, fjalë preksa. Ose mos... Uh, mos i pritur dhe të tyre, fjarët dhe bisedat e tyre me, me bezdisje, që ofë dhe duke thënë uff, vë latën harhuma dhe mos u folë kesh, mos vepro kesh ve nda e tyre, mos i lëndo, mos i dëmto, mos i mundo prindit, vë latën harhuma, wa kullahuma kaulen kerima, për thua ju atyre fjarë të mira, fjarë të buta, fjarë të amla, Në ajetin tjetër, Allah hu lartëcuar, ka përmendur dy kategorit e njerëzve. Njerëzit që u bindën për indrëve dhe atatë cilet nuk u bindën për indrëve. Ka përmendur shpërbimin ati që i bindët për indrëit dhe dënimin e ati që nuk i bindët për indrëit. Ka përmendur në filim atë që tërgohet mirë njohës dhe Allahut dhe tërgohet mirë njohës edhe ndaj për indrëit të ti. Kja dit mirë për indrëit lutët për prindin, respektojnë prindin, pas të e ka folur për ata njërët cilët i mërë me një malësia për para, i pushton, i pushton djejët e vetëpëlqimit, mburjes, krenaris, dhe lanë pasdore prindrit. Mendojnë se janë gjithë shka në familje. Nuk i respektojnë prindrit. I gundërshënë prindrit, u flasinë rëndë prindrëve. Mendojnë se Ata për familjen janë si qëllit me token. Mendojnë që janë lartë më njërës dhe familje si puna e qëllit për token. Mendojnë se për familjen ata janë si puna e frut, fruteve të pemës. Që për për për për për frutet. Mendojnë se janë për familjen si puna e ujit për token e thatë. Por, në që ose njëri ju, mendojnë se është i tijet për prindit e ti nuk me ndonë se është një e mje për e për mirave të tyre, është pjesë e fitimit të tyre, është pjesë e angazhimit të tyre, e ma vetëm më lartë se për indetit, kjo njëri rëzikon të shkatrohet, Allahu në ruet. Allahu në cuar thot në Koran, duke përmendur pra këto dy kategori njërzish, vë vëzësojnë al-insane, bivali, dejhi, ihsana, hamelet hu ummu hu kurhen, ووضعته كورها وحمله وفاصله 30 شهرا حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنه قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين اولئك الذين تقبلوا انهم احسن ما عملوا që në të gjawëz u anë sejë atihim fi ashabi lë gjënna, wa ndës sidhqin ledhi kanu ju adun. Allahu nërëtua, filim ish ka folur për respekt në dajë përindrëve, këshilën, ka të bërë këshilën që me respektu përindrit, ka përmenu gjendjën e nanës, dopsit mundimet dhe vujtjet e nanës, jetë për u dhe shtatë zanis, po edhe masje ka lindur, thëmijen, pasaj ka përmenu shëllën, shembulin e ati kur arrin moshën moshën e, moshën e, e ko, për sosjes pjekuris fuqis moshën 40 vjeçare i bën lutje Allahut të lartuar, tregohet mirënjohë ndaj Allahut, i bindet Zotit, u bindet prindërve, bën lutje për veten, për prindërit e tij, bën lutje për njerëzit për për pasardhësit e tij. Allahu lartuar thotë se në këtyre njerëzve vaprojnë punët. Ne u japëm shpërblimin për punët më të mira që i kanë bërë. U jam shpërblimin për punët e mira dhe i bajnë për banorve gjennetit. Kjo është për imtimi vërteti Allahot të lërcurët, cilin ka për të mbu, përmbushur. Njëri u i mirë, u a di për indërve. Të rego të mirë njohën dhe i për indërve. Përpishet u a këthej të mirën, sa do pak, të mirën që i kanë bërë për indërit. E ndjejmë vetën frut i angazhimit i punës së prindërve krenohet me prindërit e tij bën lutje për ta i lutet Allahut të lartësuar që ti mëshiroj të i fal prindrit e kështu me radhë pastaj Allah dhe Allahu i lartësuar i shpëble me të mirë në këtë botë dhe në botën tjetër pastaj Allahu i lartësuar ka përmendur ka folur për kategorinë e atyre njerëzve të cilët nuk i respektojnë prindërit nuk i dëgjojnë prindërit والذي قال لوالديه اوف لكما اتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك امن ان وعد الله حق فيقول ما هذا الا اساطير الاولين اولئك الذين حق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرين ata përsojnë atyre njerëzve të cilët nuk i bindën Allahut, e kundërshtojnë Allahun, nuk e besojnë ditën e gjykimit, i kundërshtojnë prindet kur prindët u thon, besojë ditën e gjykimit. Me për, i kundërshtojnë prindet kur prindëti ftojnë që të besojnë ditën e gjykimit, duke thënë, duke pretenduar se kush e zhngjallur, si thon për shembull në vendin tonë, se kush qi atje, kush e pa. Edhe Allahu vërtet përmend për një njerëz të tillë në Kur'an se ky thot. Ai sim premtoni mua se un do të ringjallem. Kur po upoj e shumë njerëz janë zhdukur dhe s'kemë parë asnjëri që të vinë në jetë të vdekur të gjallë. Kështu pramon lajmin e Zotit, mohon fuqinë e Allahut, mohon të vërtetën, e mohon ringjalljen. Kundështon prindit e tij. Dhe pretendon se këto janë lajme, lajme Cilat janë gjetur librat e hershëm dhe i kanë trashëguar njerëzit, po cilat sipas ti nuk janë të vërteta. Pastaj Allahu i lartësuar ka përmendur dënimin e të këtyre njerëzve. E njerëzve që nuk besojnë ditën e gjykimit, që, që nuk i bindën prindërve, që nuk i djojnë prindërit, që tregojnë me nevallsi dhe kryelartsi, e mohojnë të vërtetën pa fakte, pa argumente. Thot ulaike alladhina haqa alayhim alqawlu fi umman qad khalat min qablihim min aljin walins E thënë, këta njërës dhe të marrë në të njimin e Allahut. Ashtu si kurse popuit para tyre të cilët u shkatruan, pop, popuit gjinsh edhe njërzish të cilët i shkatruaj Allah u lartësuar. Përshka këse nuk besuan ditë në gjukimit, përshka këse nuk ju bindën Allahut, përshka këse nuk dëgjuan për indit e tyre, këta janë njëz të humbur, si në këtë botë, edhe në botën tjetër. Allahu lartua në ruajt e gjendje e këtyre njerëzve. Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem në një hadith, e, në fakt Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem ka dërguar një shkres në përmjet një punojësit të, të ti që i quaj Amr ibn Hazm edhe u adërgon banorve të Jemenit. Dhe aty shkruish në gjunahat e mdha. Përmendit në këtë shkresë, dhe Muhamim Shosun ka përmendur e, shirkun, gjyënahtë madhë, pastaj ka përmendur vrasjen e njëri u pat drejtë, pastaj ka përmendur shpifjen dhe një gruaj e të ndershme, ka përmendur pastaj mos bindjen dhe i përindrëve, pra këto e dhe këto e ka përmendur për gjyënahtëve të mëdha, ka përmendur aratisjen, largimin nga fusha e betejës, ka përmendur ngrënjën e kamatas dhe ngrënjën e pasurisë jetimit Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu ka treguar se Muhamedi ose Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu ka treguar se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thana la tushrikan billahi shay'an wa in qat'ata hu harriqta wa la ta'qan walidek wa in amaraka an tukhruja min ahlika wa malik pra Muhamiti sallallahu a.s.m. i ka thënë, mos i bëjt shoka Allahu të lërëcuar. Asgjë, e, qoft, edhe nëse të soptojnë, apo të digin. Dhe pas të e ka thënë, dhe mos i kundur shto përindrit, qoft, edhe nëse përindrit, të japin urdhër, që të lësh pasurin. Apo, në disa rastet, të sa këtuara, kur përindrit kanë të drejt, qoft, edhe të ndahesh nga gruaja, po vetëse kur prindet kanë të drejtë dhe këtë gjë unë e kam theksuar, e kam sqaruar më gjerë në një emision të kaluar. ë në kohë ton ozbindja ndaj prindërve është shumë e përhapur. Ka njerëz që i çojnë prindërit në azil. Ka njerëz që lëndojnë me fjalë prindrit. Ka njerëz që ndoshta dhe mund të rrahin prindrit, ka njerëz që shajnë prindrit, që fyhin prindrit. Ka njerëz që mallkojnë prindrit, Allahu na ruaj. Ka njerëz që nuk shpenzojnë për prindrit e tyre. Ka njerëz që i bëjnë prindër për të qar. Dhe kjo është shumë e përhapur. Ka njerëz që dëmtojnë imazhin, figurën, prestigjin e prindërve të tyre me me vështet me punët e turpshme që bëjnë, me punët e këshia. Dhe kjo është një formë mosbindje ndaj prindrit. Se prindi me ndonë dhe me të drejtë se imajë e ti të kënjërzit, figurë e ti të kënjërzit një losët, në që se fëmija bën pun të kësia, nëse fëmija bën pun të tërpshme, nëse fëmija bën hati pa të gjuhëshëm, nëse fëmija bën krime. Gjitha këto janë formë mos bini në e prindëve, dhe mos bini në e prindëve, si e si pasoj dhe nëve si pasoj që fëmijet këti njëri ju të pa bini në e prindëve të mos i b Ka përmendur El Asmai, se i ka të reguar t'i kush që një thmi mundon dhe babën e vetë. Dhe baba e ti e malkon, ban lutje këmë në ti. Që ndodhi, vjen koha kur thmia mundon këtë birën që këndështohen dhe prindin e vetë. Kur Ky personë që këndështonë e babën, bahët i thyër i moshuar, thëmija e trajton të në të njëtën mënyrë si trajton të këj babën e vetë. Dhe raset të tila janë të shumëta në kohën tonë. Ka mjaf njërës që vuajnë nga thëmijet që nuk u bindën për indërit në thëmijet përshka këse dhe këta nuk u janë bindur prinderve të tyre. Që të bësh, dhe të gjesh. Dhe kjo regullë mos miri vlenë për mos respektimin e prinderve. Dhe në kohën tonë pra, e, shumë prindrë kundështohem. Pse? Përshkak se edhe ata kanë kundështuar prindrit e tyre. Nëse dëshirojmë që fmië të tanë tjenë të nëgjuëshëm, atëherë le të respektojmë prindrit tanë. Përmendet një rast tjetër, se një fëmi kërët rashguar shumë pasurit për indrëve të vetë, vet, pasurit madhe në arë. Por, një herë e mërzit në nanën, dhe nëna bën lutje kunder ti. Përmen të rashmetuosi kësa një gjarje, se këti fëmi e ndodhë një fatkejsi, dhe i ku e tërë pasuria, dhe e kaloj jetën i varëfër. A i sa thotë, mua më dërgojnë dhe babaj, për thotë transmitu si një gjarës, thotë më dërgojnë dhe babaj me lëmorë që tja e pja këtif mije i cili për shka këtë lutjes që bëri kundra ti nëna, u bëj varëfën, nërkohë që kisha pasurit madhe, dhe mund të kalon të jetën me pasurin që i kishin lanë për indërit. Allah unëruhet nga pasojët e këshia të mosbindjes ndaj për indërve. Për ndaj Muhammed Isra Allahum A.S Në i hadithë të vërtejtë të cilën ka të rasmëtuar e bureri radhiallahu anhu ka thanë 3 da'awatin, mustegjabatin, la shakë këfi hinna. 3 lutje i pranohen Allahu, nuk ka dushim. Da'awatu el-musafir, wa da'awatu l-walidi al ala waladi, wa da'awatu l-madhlum. Lutja që bën hultari, lutja që bën prindi kundër fëminjës, dhe lutja e njëri ju të dëmtuar. Këtu e treve Allahu lëtuar e pranohen lutjenë. Në i hadith tjetë përmendet lutje që bën prindi për fëmijen e ti. Këshu që Allah u nërëqur e pranon lutje në prindit, qof kure bën prë fëmijen sa po kure bën kundër fëmijës. Përndaj le ti respektojnë prindrit që të marim uratën e tyre, që ata të bëjnë lutje për mirë për ne. Dhe nga anë atjetë mos i kundështojnë ma ta, se kundështimi i prindrëve mund bëjnë që prindit bëjnë lutje kundër fëmijës e pë famia Allahu na ruhet. Elo sallallahu alaihi wasallam çte bëj të domishme këtë që djua. Walhamdulillahi rabbil alamin.